A szöpem 8.1. Az ön érzékeny pontját is megtalálja.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 nem borzalmas, amit a YouTube művel saját magával. Tehát felépítenek egy tökéletes nimbuszt, és utána ők maguk rombolják le. Tehát azért ezt nem bízzák másra. Nem bízzák mindenféle tinglit, szarszó szar szó, zenekarokra, hogy földolgozzák ocsmányul a saját király számaikat, hanem ezt elvégzik ők maguk. Szerintem ez, ez, ez egy tök jó feldolgozás volt. A, De ezt a most nem úgy Ez nem? az imént hallott One című két... feldolgozása volt a YouTube-nak, a, a saját számaikat dolgozzák fel. Én a szózener rajongóit és alkotóit egyaránt elvitetném az ízlésönbözőséggel. Én is így vagyok ezzel, de komolyan. Tehát a szó és az RMB szerintem azok a sártántól való műfajok. <gül> Egyébként akkor. A, szóval én egyszer volt szerencsém egy olyan. hát lassan tíz évvel ezelőtt egy ilyen atlantai templomban ülni, Georgia államban, amiről később megtudtam. Ez a templom, ahol Martin Luther King adta elő prédikációit, ez az, az Ebenezer. Baptista templom, és egy ilyen, egy ilyen helyi, igazi, ilyen, ilyen tudjátok, ilyen, ilyen templomi, afrikai, amerikai kórus hallgatomé. Gospel. Gospel. És hát, uh, aminek azt gondolom, hogy ezért némi köze van itt a szózelemű fajhoz. Gospel az nem azt jelenti, hogy God vagyis Isten betűz. Nem is. tudom de én azt tudom, hogy ez egy fantasztikusan felemelő zseniális élmény volt, és. és, és nagyon az érzelgős, kicsit negédes, kicsit ilyen szakralizált, szakralizált zene, ami, amit szerintem, hogyha átvised a poppba, akkor ott csak ultra ciki lesz, és, és a az, az volt mint az volt, mintha 100 Vitni Houston lett volna a templomban, és a dobos pedig így egyre fokozta a dolgokat, körülbelül ilyen van a hevesség Szerintem, van, szerintem vannak, olyan zenekar, vannak olyan zenekarok, akik a jót ki tudják hozni ebből, hiszen a blur például van egy tender blur. Szám, száma, és az a szám az például használja ezt. Tehát az alkalmazza ezt a Duck-Pelt-t, de szerintem roppant ízlésesen és jól. Szóval az, amit tényleg a Youtube-os már csinál, tehát hogy most már de miért nem tudnak ezek feloszlani, vagy miért nem hagyják abba, vagy Mi? miért, nem szünetelnek, miért nem szünetelnek 15 évig, hogy összeálljon belőlük valami új. Tehát ezek, az, ezek a figurák, akik annyira jól meg tudtak újulni, annyira jól ki tudták magukat újra találni. És most meg már a kópiájuk saját maguknak, és újra meg újra húzzák le a bőrt a saját korábbi number one -jaikról. Nem tudom, én azt hattam ez, hogy az utóbbi 15 év mainstream jófejségének része jutó illetve a Madonna rajongás. Igen. Mind a két, a Madonna, nem tudom, nekem a Madonna az egyik veszélyparipám, A Madonna egy, egy, egy borasztó ostoba, de, de rendkívül őszinte és és való Szabad ronda használni? Hogy nem, hogy nem? Szeretni való kurva volt a 80-as években, aki, De... aki imádott dugni, aki, aki erről énekelt, aki, aki a világ utára akarta hozni, hogy mindenkivel nagyon szívesen lefekszik, és, és azt gondolom, hogy az őszintessége valóban páratlan volt, és semmilyen sem fogható, és a 90-es évek elejétől valaki elítette vele, vagy a Madonna mögött álló Timmel, hogy a Madonnai művész és attól a pillanatra kezdve a Madonna ő megvalósít, és, és elíteti a világgal és sokakkal, és, és nem tudom a rajongók millióival, hogy ő attól a pillanatnak kezdve egy mély cizellált, és, és egy, egy érdekes és struktúrált személyiség. Én, én is üllem a Madonnát. A Madonnának egy valamihez volt tehetsége világ életében, hogy mindig megtalálja a megfelelő producert, és lefeküdjön vele. Na jó, most ezt szerintem döntsük el, mert most, most vázolom a helyzetet. A Jútóval az a Mond, hogy nem lép tovább, ugye? Én és mindig gond, és lehúzza az újabb ő. hova tovább lépni, de Mare. nem fel. A, te ez, hogy lehúzta az újabb bőröket, egyébként szinte az ideig elég, elég érdekes karrier volt, még megnézik az ős ilyen Jássua Tribelé dolgokat. Hát az nem az később ős új a poplemel. Az, az, az, az ősrutó az, ős az egy pangzenekar. Jó, jó, oké, az bocs. Boy című albummal, az jó, egy nulla jó volt, aztán abból lett egy ilyen rebelis. hogy is fogalmazok, emberjogi harcos. Ob, ö, Alter Globe. Ro, globe alt, a, a, igen, Alter Globe, hát már akkor értelemben rockzenekarra, az volt a kerül. A ebben a Az volt a ez, akkor később, ez nem nagy kár, ez, ez, ez, ez így van rendjén. Aztán ebből váltak később a Joshua Tree idejére egy ilyen, egy ilyen mélyen keresztény elhivatottságú, félig medigmisztikus rockzenekarra, amikor az Amerikai Egyesült Államokban cowboy kalappal énekeltek a. a, a, a a kaszinók előtt Las Vegasban, meg kimentek a sivatagba, meg én nem tudom, tehát ott, a, ott volt az a világ, nagyon őszintén, nagyon nyílt tekintette. és aztán pedig a, a, az Actum Baby-ben fordították ki magukat teljesen, és váltak egy ilyen végtelenül cinikus, ilyen vércinikus és geniális, és hogy mondjam, apoteózisává korábbi maguknak. Igen, igen, igen, igen, de ezért a... nagyon kreatív lemez volt szerintem. az de... Baby. Az Baby, szerintem egyébként a 90-es éveknek talán a legnagyobb, ö, legnagyobb albuma volt, és a u az igazából az a, az a zenekar, amiknek három nagy csúcspontja volt, és három különböző módon tudták magukat megfogalmazni a karrierjük során, és ilyenből borzasztó kevés van hogy szinte három különböző zenekar lett volna, hogyha a Vór című gondolunk, hogyha az Actun bébire re és hogyha, hogyha a kettő közt ír a, a Joshua tree ugye? Azóta van baj, mert a bono küldetés tudata van, és valóban emberi jogi harca el van zsáld. De közben meg politikusokkal spanol, meg haverkodik. De és ez most mérba baj egyébként? M mert ő csak egy zenész. Nem, nem, ez mi az, hogy csak egy zenész? És azt egyáltalán nem... Tehát tudod, ez amikor, amikor uh, mindig, mindig, mindig probléma van akkor, amikor, amikor egy rockzenész mögött feltűnik egy, egy szimfonikus zenekar. Az rendszint a zenekar halálát jelenti. Uh, és ugyanez a baj akkor, amikor egy képzőművész uh, uh, már többet politizál, mint amikor fest. Tehát, ez miért? valamiért. Mert az rendszerint legalábbis, lehet, hogy ez valamiféle közhely, és biztos sokan nem értenek egyet velem, de ez, ez szerintem a kiüresedés egyik a, ö, ö, ö, már, már, már, már, igen, már előre haladott fázisának a biztos jele, hogyha ha valaki a szaklaja helyett valami Én nem, nem, vagyok, nem vagyok egy művészet történet, de a művészet alapvetően nem egy szakma, illetve van a művészetnek egy ilyen lár, -lár vonalja is, és ezzel nincs bajom, de én azon, hogy a művészetnek mindig volt egy olyan része, amit ami társadalmi küldetést látott be, és aminek társadalmi üzenete volt, ami a, a, az ének, a, a dal az, a... de ez fontos, nem ez enez enez, mindig nem is enyek volt, enyek és szerintem zseniális, hogy legalább valakik de ma is felvállalnak ügyeket várjál, várjál, ez oké okay. Tehát mint szelep vállalja fel ezeket az ügyeket nem pedig a Youtube zenekar de, de, de a amikor a Youtube politizál a dalaiban, a dalaink keresztül aminek mozgósító ereje van az szerintem teljesen oké a probléma az az, amikor Bono megfogalmaz ilyen hatalmas nagy világjobbító, meg emberiségjobbító terveket, meg célokat, és akkor ennek érdekében ott haverkodik, nem tudom én, Kinek, kivel is haverkodik a, a, a demokrata párttal az USA-ban? De Blair nagyon. Ke, Clinton, Clinton személyes jó barátja, meg mit tűnik, Tony Blairrel haverkodik, meg kikkel. És az azt jönni, hogy ezek a figurák felelősek azokért a problémákért, amely problémákat Bono meg akar oldani. De ja. Bono, Bono válasz erre nem az, hogy ezekkel az emberekkel szemben mondjuk konfrontálódik a dalaiban, stb., hanem hogy eljár a fogadásaikra, meg együtt fényképeszkedik velük, és akkor mit tudom én, próbál, próbál koldulni, nem tudom én, valamennyi pénzt az éhezőknek, vagy nem tudja, a helyet konkrétan, hogy felelősségre vonná ezeknek az országoknak a vezetőit, azért a politikáért, ami miatt ezek a gyerekek jó, jó, jó, Robi, meg Egyébként én ezen a kérdésre már gondolkoztam korábban is, és nekem erre van egy ilyen kialakult policym. Tehát egy ilyen, hogy, hogy én hogyan viszonyulok ezekhez. E, igazad van. Igen, kritizálható a Bono, hogy nem elég radikális szokták, és kritizálható a Bob Geldof és a Live aid nevezetű koncertzenekar, hogy a G8-at akart arra bírni, hogy több pénzt adjon a szegény országnak leegyszerűsítve, hogy engedje el az adósságikat, hiszen egyáltalán miért fogadják el azt a helyzetet, hogy ettől a G8-tól függ a világ többi sorsa, olvastam a Guardian című újságban az ilyen kritikáját, miért nem radikálisabbak? Én azonban azt gondolom, hogy hogy ezekkel egyet lehet érteni, de egyelőre olyan kicsi a választék, a társadalmi szerepet felvállaló hírességek, akár művészek, akár ilyen de ez most éppen az amerikai emberek között, ugye? pillanat, pillanat, pillanat. Tehát olyan kicsi a választék, hogy amíg amíg ilyen kicsi van, én addig úgy döntöttem, hogy örülök annak, ami van. Örülök annak, hogy a Bono, hogy a Sean Penn, hogy a, most nem jutnak, hogy a Madonna, hogy a Bob Geldof ö, fölemelik a, a, vagy a Rage Against the Machine fölemelik a hangikat bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ö, és hát remélem, hogy lesz ennél jobb is. De, de Woody Harrelson. Uh -huh. De Ez örülünk az az annak, hogy az az az van. Az ang angol szesz illetve az európai baloldal és az amerikai demokrata párt által uralt. uralt hollywoodi mainstream része ez, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy most a sztárok éppen afrikai éhező gyerekeket fogadnak örökbe, vagy, vagy vietnámi árvákat. Ott kell lenni a sorban, fel kell zárkózni, év. Richard Gér, buddhistának áll, Madonna, kabbalista lett. A, soha a, rosszabb divatot. A ezt, Bono, ezt mondom, a soha Bono. rosszabb divatot, mint az, De hogy az ez afrikai gyerekek. Épp ez a négyek Soha négyek, rosszabb divatot. Divat. Tehát, én, én azt gondolom, hogy a dolog ett, ö, a szándéktól, ez a, pontosan a szándék miatt ö, hamis. Nos, a... van itt néhány, néhány SMS. Miért van az, hogy neked soha nem jó semmi? Most éppen a Youtube, Tőle 10 másodperc alatt idegbeteg leszek. Mégis hallgatom a műsort. Vagy az utálat is a szeretet egyik formája? Kérdezi Mihók. Nézd, én nálam a nagyobb YouTube rajongó, így igazából szerintem nincsen. A YouTube nak három különböző koncertjén voltam kint, nem tudom, a 80-as években meg a 90-es években én az zabáltam a YouTube-t. Én éppen ezért vagyok elkeseredve attól, hogy a YouTube az lerombolja azt a nimbus amit az én szememben meg az én fülemben felépített. Tehát én emiatt vagyok nagyon elkeseredve, hogyha ez érthető. Senkire nem haragudhatsz annyira, mint arra, akit igazán szeretsz. Nem? Ez pont így van. és itt van egy rettenetesen nehéz dolog, én azt gondolom, itt a több évtizedes karrierekkel kapcsolatban Hát nézd meg, meg a Rolling Stones-t! Hát a Rolling Stones a legszebb példája ennek. Hát már lassan járni sem tudnak, de még mindig elő akarják adni ugyanazt a félbuzi heroinistát, amit annak idején folyamatosan toltak. De már, már nem lehet komolyan venni. Egyébként, had, egyébként innen tényleg el lehet de következetes? Hát, hát jaj, jaj, jaj, következetes, de, hát a, igen. Csak... Jó, de jó, de, na jó, de igaz, igazából azt mondhatom, hogy ők soha életükben, szerintem a Rolling Stones egyébként soha életében nem haladt meg különösebben egy címvonalat, viszont azt a fajta vadságot, meg azt a fajta kérlelhetetlen rock'n'rollt, amit így tőlük lehetett várni, azt mindig hozta. Hát most is hozza azt. De most a YouTube-ról YouTube, YouTube az meg arról is me ismerszik meg, vagy arról ismertük meg a youtube hogy hihetetlenül ö, magas ö, úgy szövegekben, mind a dallamokban magas színvonalat kép képviselt. Ezt a színvonalat most már nem tudja hozni, és ez csalódás. Tehát egész más a helyzet velük ilyen értelemben, mint a szerintem ez olyan érdekes dolog, ami úgy kicsit az életben más területeken is megmutatkozik, Ha az ember sikeres valamiben, vagy ne, ne nagyon sikeres, akkor sokan lehezebb váltani, hiszen mindenhonnan jönnek a pozitív Visszajelzések, és, és hát nagyon nehéz onnan elszakadni. Hát a politikusokkal ugyanez a helyzet. Ilyen, a úgy... kudarc, kudarc, ez egy. Hát nézve egy Gyurcsányt vagy Orbánt, hát ezek az emberek körülvették magukat olyan figurákkal, akik Igen. soha az életben nem fogják nekik azt mondani, hogy Viktor, Feri, gondold már át azt, amit most készülsz csinálni, mert szerintem ez őrültség. Hát ezek az emberek ilyet nem mondanak, mert Feri és Viktor jelleméből az fakad, hogy az ilyen emberek, ezek repülnének abban a pillanatban, hogy ilyesmit mondanak. Ezért azt aztán, mit mondanak ezek az emberek? Az, hogy Fletó, ez az utóbbi évtizednek a legjobb politikai programja. Viktor, én azt gondolom, hogy amit csinálsz, azt nálad jobban talán senki nem csinálhatná, de hogyha valaki, akkor az egészen biztosan szétszényíti. Ezért, ezért tudta szétszúzni Gyursány Ferenc, Orbán Viktort ezen a bizonyos vitán, amikor így a sárga földre kalapálta a hazugságaival, ugye, mint később megtudtuk. Mert valószínűleg Orbán Viktor akkor vett részt először egy, egy, egy igazi vitában, így az, tehát valószínűleg előtte két-három. Ami évig senki nem állt vele így vitatkozni. És amikor ott állt Gyurcsány Ferenc el szemben, én látta, hogy van egy ilyen jelenség, hogy valaki nem ért vele egyet, és ez nyilvánvalóan fájdalmas volt. De, de, de, de, de nem egyébként félelmetes ez. ez maga a kontraszelekció. Gondolj bele, hogy valaki egy életen keresztül mondjuk olyan közeget teremt maga köré, hogy gyakorlatilag hosszú évtizedeken keresztül semmi más ne halljon, és ne is hallhasson, csak és kizárólag a saját szándékának, a saját akaratának, a saját lépéseinek, a saját intézkedéseinek a megerősítését. És ezáltal gyakorlatilag megszűnik benne az önkritikai attitűd is, mivel hogy így gyakorlatilag nem kap táptalajt. Tehát így egyszerűen, egyszerűen nem tud már az ember reflektálni önmagára, és egy ilyen egószörnyeteggé válik. Hát az Orbánon meg a Gyurcsányon ezt láthatjuk. De gyakorlatilag megfizeti a környezetét azért, hatalmilag, illetve pénzzel, hogy, hogy soha az életben ne kelljen szembesülni azzal, amilyen ő. Tehát ez körülbelül olyan, mint a valaki a lakóhelyén minden tükröt egyenként kivitetne és elszállítatna a, abból a palotából, ahol lakik. És úgy élne le egy a hogy felévet, bolgár urát. Mert erről uh, ő is? Nem, nem, Gyurcsány Ferenc volt a vendége. Az igen, az és igen. Egymastan érkeztek az aggódó telefonok. Igen. Miniszterelnök úr, jól van? Új Miniszterelnök isten. úr, aggódunk önért. Egyébként nehéz szinte nehéz is. hogy van, Bor, csak mondd. Mond, jól mindenki, megnyugodhat mindenki. dolgozunk. tesszük a dolgunkat. Igen, tesszük Uf. a dolgunkat, a reformok haladnak előre. Barátaim, egy bátor, egy büszke Magyarország épül. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció három amikor kifegy az olaja benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Haló, haló, drága jó bolgár úr. Jó napot kívánok. Én hallottam a beszélgetését a miniszterelnök úrral, és ö, hát azt kell, hogy mondjam, hogy, ö, hogy az a az az aggodalom ennek a kicsi országnak, a viharvert kis országunknak a sorsáért, amit tanúsított Bolgár úr, az, az példaértékű. És én nagyon szeretném, hogyha a legtöbb honfitársunk is hasonlóan tudna hozzáállni, hasonló emberséget tudna tanúsítani ez iránt a, ez iránt a, a nemzetnek, ez iránt a szolgálója hát iránt. Én nem is gondolom, hogy, hogy elsősorban én lettem volna az, aki itt a jó indutatot adta. Hát hallhatta ön is, hogy a betelefonáló emberek mégiscsak úgy látszik, hogy megértették a miniszterelnök úrnak az igyekezetét, hogy, hogy, hogy egy jobb irányba terelje az országot. Talán mégis voltak olyan értelmes hangok, akik nem csak a politikai hisztériakeltésnek keltésnek feküdtek be. Bolgár úr, én, én, egy, én egy 66 éves ö, nyugdíjas ember vagyok, és, és hosszú ide volt a figyelem, hogy mi folyik ebben az országban, és értünk a kádár rendszerben, élünk ebben a mostani rendszerben is, és hát tudjuk mind a ketten, hogy, hogy mit gondolunk erről a dologról. Én azt gondolom, hogy a hogy bolgarú magyarázza már meg nekem, hogy, hogy miért akarnak rosszat ezek az emberek? Miért, miért nem akarják látni, hogy, hogy amit, amit... Melyik emberek? Amit, hát amit a miniszterelnök úgy csinál, az jó ezt. Miért nem akarják látni? Hát ön szerint Miért? Nem tudom, nem tudom. Ö, ö, hát én is erre keresem a választ nagyon hoztája. Azt gondoltam, hogy talán, talán önök jobban látják ezt, mint én. Én csak azt látom, hogy rombolni akarnak. Igen, hogy, nagyon hogy... furcsa, hogy, hogy én egyetértek önön, hogy végre ugye lett egy olyan kormányunk, aki, aki hát változtatna, és, és a dolgok élére állna, és, és hát mindenki elkezd ellenük ellenük uszítani. Mit gondol, mit, mit tehetünk azért, hogy ez megváltozzon? Nem tudom, hát az emberben ilyenkor persze motoszkál a kísérdök, hogy hogy, hogy, hogy nem tudom, talán 17 évvel ezelőtt tudtuk volna, hogy mi a dolgunk ilyenkor, de nyilván itt hát ma már nem szabad gondolni, meg érezni, uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy uh, hát talán a kommunikáció az nagyon rossz. Én azt látom önökön, hogy, hogy, hogy, hogy talán a népszabadságban, meg a népszabában kellene minél többször elmondani, meg, meg a 168 órában, hogy, hogy csak az szeretnek. emberek. Igen. Hát mi próbálkozunk, is, de én azt gondolom, hogy talán az is fontos, hogy mindenki a szomszédaival beszélgessen, és próbálja meg elmagyarázni, hogy. Hogy, hogy mi az, amit próbálunk mi most, mint egy ország elé? Jó, de az én, én láttam, hogy a szomszédom egy, egy nagy Magyarországos matricát ragasztott az ajtójára, és azóta én, én bevallom, Bolgár úr, félek tőle. Hát ezt, ezt megértem, viszont hallásra. Bogár úr, úr, egy valamit, a lényegről beszéljünk végre. Mit akar ez az Orbán Viktor? Mit akar? Háborút akar? Mert, mert, mert, mert ahogy így folytatja itt itt, itt, itt kölcsönről nem maradhatunk. Hát folyni. Uram, nem gondolja, talán, hogy talán ez a két táborra talán ezzel vigyázni kéne? Hát talán ott a másik oldalon is vannak olyan emberek, akik csak az értelemre hallgatnak, és, és kevésbé radikális. De nem hallgatnak, de nem hallgatnak, egy, egy se hallgat rá. Bolgár járt ön a Kosut téren, de most őszinte járt ön. Egyébként gratulálok ahhoz, hogy tegnap milyen nagyszerűen viselkedtek ott. Jól a Debrecenben igaz. Nagyon aggódtunk önért én én azt láttam, hogy a Kossuth téren sikerült csak most egy kulturált európai állapotot megint csak létrehozni, és az ott levő virágágyás most... Uh, minden a este a... ott vannak, Én ezt hallgatom, minden este. De ezek nem akarnak Európát, Bolgár úr. Itt, a Bolgár úr akar Európát, meg, meg mi? Meg néhányan. De ezek nem akarnak. Ezek, ezek, ezek vissza, akarnak, vissza akarnak vezetni minket, egy a, a, a hortifasizmusba akarnak minket. És mit tudunk ezzel tenni. Betelefonáló. Hát hát ez a bolgár úrról múlik, és a kollégáin, hogy, hogy tesznek-e ezzel ez ellen valamit. Hát igazából hát, -e, hát ez a gyurcsány felé, ez se, hát ez se tud már semmit se csinálni ezekkel. Hát megfojtják. Be van szorítva az emberek, sajnos nagyon fogékonyak a hülyeségre, tudja bolgár úr, hogy nagyon-nagyon könnyen átjön a Fidesnek ez, ez az agymosos üzenete. Nagyon-nagyon hamarosan hát próbáltunk nagyobb részvényeket szerezni a magyar nemzetben is, és akkor hát holda is tudnék írni a gyárnéven. Halló, halló! Látja, Bolgár úr, már, már, már, már, a, telefon, már a telefonvonalainkat is, is, is megszüntették, hogy, ne, ne tudjunk, hogy, hogy, hogy egymással le tudjunk beszélni. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy ne vegyük be ezt a pánikot. Hát mégiscsak jelenleg az értelem és a haladása erői annak hatalomban. És amennyiben támogatjuk őket, amennyiben mindenki teszi csak a dolgát, akkor azt gondolom, hogy sikerül majd ezt a hajót mégiscsak elvezényelni. A Rívbe úr. Azt kell megakadályoznunk, hogy ezek még egyszer kormányra kerüljenek, csak azt kell, Bolgár úr. Halló, halló. Rága úr. Jó azt napot kívánok. Azt szeretném kérdezni, hogy az Apokaliszus RT műsorait... Le lehetett tölteni később, tudni, a helyzet az, hogy én a, engem a múlt pénteki adás érdekelne nagyon, de nem volt módom teljes egészében hallgatni. Hát átadom akkor a mikrofont a kollégámnak, kedves kollégámnak, Puzsi Róbertnek. Tessék, mm. Robi. Hát, én... Jó, napot kívánok, jó, napot, jó napot kívánok Úgy önt, mint a kollégáit Az egész szerkesztőséget és a hallgatóságot Én nagyon, én nagyon remélem, hogy a jövőben Ezek hozzáférhetőek lesznek még, pedig a műsornak a blogján A nyilvános blogján A domain címen, Azért, hogy ott egy archívum keretében Valamennyi adás Amely a múltban elhangzott, az hozzáférhetővé Válik majd a következő hetek Esetleg egy hónap folyamán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 neked semmi sem jó, te minden ellen vagy, csak bele kell lovalnod magad. Na azért erről rohadtul nincsen szó. Ami zenéket ebben a műsorban általában meghallhattok, az, az, az ellen nekem a világon semmi kifogásom nincsen. Tehát azért ebben a műsorban általában nem szoktak olyan zenék megszólalni, amikor azt mondanám, hogy az nem lenne jó. Tehát azért egy párat azért hallhattok ti magatok is. A drága bolgár úrnál már csak Mónika a megértő bírja Zoli. A Szilvásinak még a múlt havi adás is megvan, csak kérni kell, így az esemény Szala írja, aki szinte minden nap független attól, hogy mi a téma ír egy orbán gyalázó esemes nekünk, hogy sátán lelkű orbán fiókái vagytok, vele fogtok bukni. Így lesz. Hát ez egész biztos. Tehát, hogy így mi vagyunk a sátán lelkű Aha. orbán fiókák. Tehát, hogy így, hát igen, nyilván. Fúf. Micsoda erkölcsi magasság, írja az SMS író, hogyha valaki ingyen bérmentve teszi tönkre az országot. Milliárdos proletár, mire a Gyurcsány ingyen csinálja, vagy nem veszi fel a fizetését, vagy mi? Ő a, hát a fizetését. A Birtokai jövedelméről lemondott, igen. Birtokai oh. négy éves jövedelméről az javára, addig, oh, hát a Ó, oh, hát ez csodálatos, ez csodálatos, igazából. De már más kérdés, hogy az ország birtokáinak a privatizációjából ez tetszett arra vagy vagyorra, amelyre támaszkodva most lemondott. Hát ezt szállítják sokan. Igen, igen. igen ami most következik az ö, minden az eutanáziáról az apokalipszis részvénytársaság különleges, speciális hétzáró kiadásában eutanázia vita, illetve eutanázia diskurzus annak érdekében, hogy jussunk valamire ebben a kérdésben könnyed pénteki levezető, beszélgetés. Ja, kis könnyed pénteki egyes halál 0630303088 egy az SMS számunk, amelyen hozzá lehet szólni a témához az eutanázia, görög szó, jelentése jó, szép, halál. Az eutanázia mai jelentése a gyógyíthatatlan beteg halálának a beleegyezésével történő meggyorsítása vagy előidézése szenvedéseinek megrövidítése céljából. Az eutanázia hívei az élet utilitarista szemléletéből indulnak ki, nevezetesen kisebb értéket tulajdonítanak az életnek, amikor annak hasznossága csökken vagy egyenesen a végéhez közeledik. Így követhető az a gondolatmenet, hogy a gyógyíthatatlan és fájdalmas betegség esetén vagy a végstádiumba jutott beteg esetében az illet már nem áll értekében sem a betegnek, sem családjának, hozzátartozóinak, sem a társadalomnak. A következtetés pedig az embernek nem csak az élethez van joga, hanem a halálhoz is. Az emberhez méltó halálhoz való jogról beszélhetünk. A szenvedéstől való menekülést, megszabadulást humanista elvekkel magyarázzák, ám e vonatkozásban szembe a keresztény hitelvekkel, melyek a szenvedést az élet természetes részének fogják fel, sőt, bizonyos lelki megtisztulást rendelnek hozzá. A legtöbb jogrendszerben nincs kifejezetten erre vonatkozó intézkedés jogszabály. Ezért az eutanáziát vagy öngyilkosságnak vagy gyilkosságnak tekintik, ha mások követik el. Doktor Kevork, ilyen ismét szabadlában. Igen? Bárki fordulhat hozzá az Egyesült Államokban ismét, igen, aki ö, aktív eutanáziát óhajt gyakorolni saját magán. Én nem tudom, hogy, hogy hogy hogy gondolkodnak azok, akik egy olyan embernek, akinek az élete az már nem élhető, vagy legalábbis az ő számára. Már ez nem tűnik életnek. És ezért szeretne meghalni. Mert, mert az állandó kiszolgáltatottság az, és a tehetetlenség az olyan mértékben gyötri meg, amelyhez képest a halál az maga lehetne a megváltás. Akkor ezt a megváltást pontosan azok, akik általában a megváltással kereskednek, vagy a megváltásból élnek, gondolok itt az egyházra. Azok megvonják ettől az embertől, azok, akik mindig a kegyelemről beszélnek. Érdekes módon. Engem az debendő mindig, hogy az egyház vagy az egyházak rendszerint mindig a legalhamatlanabb pillanatban tagadják meg a szolidaritást az eresettektől és az áldozatoktól. Legyen szó. Uh, genocidiumokról, uh, szegénységről, éhezésről, a, a végső pillanatban mindig elfordulnak azoktól, akik szenvednek, és a szenvedéseikből próbálnak valamiféle erkölcsítőkét kovácsolni. Hát attól függ, hogy hol. Tehát azért uh, valószínűleg az általunk közösen mélyen tisztelt dél-amerikai felszovítás teológiája által megihletett <gül> Egyházak, amelyek a dél-amerikai baloldali, radikális baloldali szociális küzdelmek élére álltak, hiszen egy olyan értelmezését vonták le mondjuk Krisztus életének, hogy egy, egy, egy, egy radikális, felforgató, polgári engedetlenséget is felvállaló, anarchokommunitárius személyiség volt. volt. Volt ilyen vendégünk is. De Anarchist Igen. Szóval, szóval Igen, van az, ilyen hogy értelmezés? Igen, ez olyan hamis olvasata a Krisztus mint az. az Na de van egy ilyen. Olvasata. Az a lényeg, hogy van egy ilyen olvasata is, és, és így ezek, tehát ezek, a csoportok nagyon komolyan ö, ö, aktivizálják magukat, az elesettek. Mellett és ez bele, beleértve egyébként a, a melegeket. Uh, és egy csomó olyan csoportot, akivel szemben ez a hivatalos Vatikáni változat, ez egy változat, ami felülkerekedett valamilyen fajta politikai okokból az évszázadok során. Uh, tehát az a, ugye ez a, változat, a Vatikáni változat nem áll ki ezen hát a helyen. A, a magyar katolikus egyháznál, ami szabotálja folyamatosan a, a, a, a saját az ügynek ügyben érintett főpapjaik, számonkérését, de, kérésség, de az eutanáziáról. az szóval, itt van egy SMS-e. Robi, divergálás ellen. Marad ez fény, látta rajta, el. hogy félt. De, de, de, de, de simán belesúszhatunk az ügynök ügybe, de szerintem most maradjuk az eutanáziánál. Meggyorsítani, segíteni gyilkosság írja az SMS író. Hagyni a természetes folyamatot élet. A megváltás az élethez kötődik. De hol van ez megírva? Tehát miért? Tehát miért gondoljuk azt pusztán csak azért, mert mi? mondjuk emberek többsége halálfélelemben élünk, és ezért aztán a mi számunkra a megváltás az az életet jelenti, miért ne feltételezhetnénk azt némi empátiával, hogy vannak olyanok, akik pedig az életfélelemben vannak, mondjuk félnek attól, tehát, na, hogy, hogy próbáljam megmagyarázni? Általában mi nekünk a mi számunkra az a félelmetes, hogy lefekszünk ma este aludni, és holnap reggel esetleg nem ébredünk fel, és soha többé. Ez lehet egy félelmetes dolog. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy vannak olyanok, akinek a számára az a félelmetes, hogy ma lefekszik este aludni, és holnap reggel fölébred. És újra kell kezdenie egy napot. Tehát, hogy még egy napig élnie kell. Hát azoknak az embereknek, akik teljesen lebénultak, csak hogy most egy példát mondjak, nem mozog se kezük, se lábuk, se a testük egyáltalán a nyaktól fölfelé tudnak csak mozogni. Azoknak az embereknek a számára miért nem tudjuk elképzelni némi empátiával, hogy holnap reggel fölébredni, az maga lenne a pokol, és holnap reggel nem fölébredni, az maga lenne a megváltás. Tehát, tehát így így kielenteni ezt Exkatedra, hogy a megváltás az élethez kötődik, tehát ez. Nem tudom, hogy tehát magyarázd ezt el valakinek, aki ezt egészen máshogyan éli meg, és érthető okokból. ez van egy apró fogalomzavar. Szerintem a, a, az SMS író megpróbált különbséget tenni az aktív és a passzív eutanázia között. Mi akkor ebben az esetben Dr. Kebork ilyen pártjánálunk, igaz, és az aktív eutanáziát támogatjuk. Na Ez egy, ez egy, nagyon, ez fontos, egy nagyon nehéz és egy nagyon-nagyon fontos Én dolog. Igen. Valóban nagyon fontos dolog, és fontos, hogy különbséget tudjunk tenni az aktív és a passzív eutanázia között, mert nagyon más a megítélése a kettőnek. Az eutanáziának két fajtája van, attól függően, hogy cselekvéssel vagy mulasztással valósul-e meg. Az aktív eutanázia egy tevőleges cselekmény, mely megvalósulhat kémiai, fizikai, biológiai eszközökkel. Leggyakoribb formái a gyógyszerekkel, orvosi eszközökkel, a gyógyíthatatlan betegek szenvedéseinek lerövidítése. A passzív eutanáziának további két formája van. Az egyik, mikor nem is a beteg, hanem az orvos dönt a halálról. Ez esetben arra a kérdésre kell választ kapni, hogy meddig, milyen eszközökkel köteles azt a beteget életben tartani, akinek élete visszafordíthatatlanul a végéhez közeleg. Itt az orvosi kötelesség és az emberhez méltó szép halál kerül szembe egymással, mely azonban feloldható. Az orvosi kötelesség nem értelmezhető egyoldalúan. A beteg jogainak tisztelete nélkül, így az életmű erőszakos fenntartása már nem az élet meghosszabbítását, hanem a haldoklás elnyújtását jelenti. A passzív eutanázia másik esete lényegében az, amit az egészségügyről szóló 197. évi 154. törvény az ellátás visszautasításának jogának nevez, mely jognak két esetköre van. Az egyiket a törvény 20. paragrafusának második bekezdése tartalmazza. A beteg minden olyan ellátást, melynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, visszautasíthat. Magyarországon közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. Az ellátás visszautasításának másik esete az életfentartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítása. Az egészségügyről szóló törvény szerint, ez a 20. paragrafus 3. bekezdésében található, a betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány minden korjánlása szerint rövid időn belül megfelelő egészségügyi ellátás mellett is halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Nagyon érdekes. Egy Nem vitatkozni akarok, de Robi, tegnap a halálbüntetés ellen agitáltál, mert minden életkioltás a gyilkosság. Most akkor az eutanázia nem az? kérdezi Kukori. Lássuk. Hogyha passzív eutanáziáról beszélünk, akkor a helyzet az más, mert ott nem kioltod az életet, hanem mondjuk a, a betegnek az, a jóváhagyásával nem osszabítod meg mesterséges eszközökkel a szenvedést. Nem az életet, illetve hát nyilván az életet, az életet, amely élet már a betegnek nem kell. Szerintem ez egy másik ügy. Tehát itt nincsen szó gyilkosságról. Abban az esetben, ha aktíve utanáziáról beszélünk, és mondjuk beadod a méreginjekciót valakinek, aki kéri, abban az esetben pedig nem szerintem, abban az esetben nem egy gyilkosságról van szó, hanem egy öngyilkosságról, amihez a betegnek, a sérültnek, az alanynak nincsen eszköze. Tehát ő neki, ha lenne egy karja, akkor a kezébe venné az injekciós fecskendőt, és beadná magának, de nem tudja, nem képes rá, hogy beadja, és ezért ő kölcsönkért tőled egy kart ehhez, és te kölcsönadod neki a karodat ehhez, Minden. tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen segíted őt ebben, tehát te segítségeddel tud öngyilkosságot elkövetni. Tehát ez, ezt én nem nevezném gyilkosságnak ezért. Uh, dr. ilyen gépe sem uh, uh, egészen úgy működik egyébként, ahogy leírtad, mert még az aktív eutanázia pártiak is uh, kizárják annak a lehetőségét, hogy valóban aktívan avatkozzanak be egy beteg uh, életének a kioltásába. Dr. ilyen gépe egy olyan öngyilkológép amit a beteg magahoz működésbe a betegnek akár, az orrával, vagy akár az orrával az újja egyetlen egy érintésével bekötik a betegnek ez egy, ez egy koktél tartalmaz olyan mint amivel az Egyesült államokban a, a halálai végzik ki azokban az államokban ahol ezt méreg injekcióval hagyják végre és ezt a beteg hozza a működésbe. Tehát az orvos nem hozza soha semmilyen körülmények között működésbe. Ezért volt ugye nagyon nehéz az aktív eutanáziá ellenzőinek, illetve általában az eutanáziá ellenes mozgalmaknak kevorként börtönbe csukatni. Nagyon hosszú ideig keresztül nem sikerült, aztán végül most azt hiszem, hogy igen, most szabadult ki a 7 éves börtönbüntetése letöltése után. És, és van egy ilyen harmadik kategória is, amikor úgy veszik el valakinek az életét aktívan, hogy még az fenntartható lenne, de nem lehet az illetővel kommunikálni? Hát ez az a Terry Hatcher, vagy hogy hívták ezt a lányt, aki a biberkómában töltötte el az életnek nem életét már valami tizenvalahány éve, és nagyon-nagyon Na, sok, sok sms kaptunk. Én azt gondolom, hogy helyes és indokolt lenne és időszerű lenne megszavaztatni a hallgatóinkat arról, hogy ők vajon támogatják-e. Beszéljünk az aktíve eutanáziáról, mert az a tiszta eset. Tehát az a, az a klasszikus tiszta eset. A kedves hallgatóinknak vajon hány százaléka az, aki támogatja az aktíve utanáziát, és hány százaléka az, aki ellenzi az eddig kapott SMS-ek alapján. Jó, de közben beszéljünk már egy kicsit... Az a... eddig kapott SMS-ek alapján én úgy látom, hogy a többség az ellenzi. Legalábbis így, ahogy így most így áttekintem ezeket az SMS-eket. Szerintem az lenne a reális, hogyha ténylegesen mindenki szavazna erről. Maradjunk abban, hogy hogy ha valaki támogatja az aktív eutanáziát, akkor az írja azt, hogy igen. <gül> ha valaki pedig ellenzi az aktív eutanáziát, akkor az írja azt nekünk, hogy nem. Ez minden esetben, egy, egyetlen esetben sem több négy karakternél viszonylag egyszerű. A 06303030881-es SMS számra való elküldésével segíthettek minket ahhoz, hogy egy viszonylag reális képet alkossunk arról hallgatóink körében, milyen a meggyőződés ebben a kérdésben.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 Oké, okay, Robi, elveszem a szót. Bocs, Igen. bocs, bocs. Tehát először is én személy szerint Tibi szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akiknek hiányzott a metallica vannak a gitárszólója. Úgy tettük be, hogy közben megjöttek a hírek, és, és hát ezért kellett lekeverni, nem zenei okokból. Nyilván, Kevertük le. Én próbálok itt lobbizni a de gitárszóló. t szóval egyébként James Hetfield írja személyesen, hogy tudom, hogy hosszú száma van, de akkor is büntetendő, ahogy nem tudtam. Így van, ne, nem erről van ilyenek. szó. E... De értsétek meg. Igen. Tehát, hogy így. Itt nyerek meg. Jog, én, kell vállalom. Illetve elég, volt is anyáli. Illetve hát ezzel, ezzel akartunk tiltakozni az ellen, hogy a meték, hogy a legújabb lemezén, bár most már ugye dolgoznak az újon, de ugye nem volt rajta gitárszóló, és most ne akartuk mutatni, hogy ez mennyire fájó. Hát ez van, nem tudom, próbálok itt lobbizni egy-két gitárzene mellett még nem a nem srácoknál Jó, az, okay. az, az írja az SMS író, hogy Robi, akkor mi van azzal, amit tegnap bizonygattál az isteni joggal? Az ember eldobhatja, amit istentől ajándékba kapott? Magának eldöntheti valaki a halált? Simán én, én azt gondolom, hogy, hogy az én meggyőződésem, amit én gondolok, az magamra vonatkozik. Tehát az én ar arra az én senkinek a nevében nem nyilatkozhatok, mindenkinek joga van. Tehát szerintem továbbra is ahhoz tartom magam, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Azt gondolom, hogy ez így, így van rendjén. Tehát azzal, hogy te eldobod a saját életedet, nem ártasz másnak, maximum magadnak, de leginkább még magadnak sem, hogyha az az élet olyan, amilyen. Na most, hogy is fogalmazzak? Ebben a konkrét helyzetben a te életed az a te számodra élhetetlen. Hogyha te úgy gondolod, hogy megölöd magad, ahhoz neked jogod van, mert az élet az jog, és nem pedig kényszer. Én Azt ezt gondolom. Azt gondolom, hogy ez a kérdést van önére általánosabb. Ha az ember idegeníthetetlen joga rendelkezni a saját teste felett, akkor akkor ö, Ugyanígy elidegeníthetetlen joga kioltani a saját életét. Nem, nem büntetünk meg soha senkit, aki esetleg öngyilkosságot kísérel meg. De és... az büntetendő egyébként az öngyilkossági kísérlet. Nem, nem, nem. Abban való segítségünk. Az abban való segítségnyújtása. Ha valaki öngyilkosságot kísérel meg, és esetleg nem sikerül, azt nem büntetik meg azért, mert, mert öngyilkosságot kísérelt meg. Kaptunk egy nagyon vicces sms Én az eutanázia minden formáját támogatom, még a beteget sem kell megkérdezni, aláírás Horváth Ágnes. A, ö, ö, egyébként, hogyha belegondolsz, ha belegondolsz a magyar egészségügyi rendszer az egy nagy passzíve utanázia Ez így jól hangzik csak egy kicsit szóval nem így van Nem? Nem ne, ne, tehát, ne. Nem, szerintem nagyon, nagyon, nagyon, fo nagyon fontos ezen a fontos, és most nem fogunk erre eldivergálni, hogy amellett a rettenetes dolgok, dolgok, van, dolgok, van, dolgok vannak a, az egészségügyben, de azért ez az egy ilyen-ilyen nagy általános lehúzása az egésznek, az szerintem félrevezető, és, és egyszerűen nem igaz. font. Az életemről hagyd döntsek már én, ha nekem nem kell, nehogy már valami okostojás döntsön helyettem, írja a Egyébként hogy van ez? Szóval, ahol van aktív eutanázia? most nem úgy van, hogy ki van találva, hogy, hogy, hogy mit tudom én, kétszer meg kell ismételni, pszichológiai vizsgálat, ellenőrzés, a többi nem hagyják jóvá, hogyha mondjuk csak depresszióból akarod megölni magad és nagy a gyógyulási esélyed Tehát, Ez egy nagyon komoly procedúra ö, Igen. Összesítettük a szavazatokat amelyeket küldtetek nekünk Úgyhogy meg is kérem Gábort, hogy ismertesse, hogyha lehetséges ennek a szavazásnak az eredményét. Tartok egy kis hatászímetet. 71 a 14-hez. Az igenek javára. Tehát a hallgatóink 71... Ö, majdnem azt mondtam, hogy százalékkal teljesen elcsúsztam. Várjá. Tehát a hallgatóink Tehát közel közül 70, 71 mondta azt, hogy ö, támogatja, és 14... Hogy tartaná el, őket életben. Igen, hogy, hogy ő, ő pedig erőnek erejével is életben tartaná ezeket az embereket. Tehát azért, Illetve ha a szenvedésnek már olyan fokára jutott, ami elviseletetlen, akkor se igen. segítsát őt, őt senki a Tehát azt lehet mondani, hogy 71 a 14-hez az arány abban, hogy, hogy a, az eutanázia az valójában megvalósulhasson és törvényesé válhasson, jelenleg illegális. Tehát le, le, jelenleg a, az eutanázia az nem törvényes. Tehát elmondhatjuk. Az aktív eutanázia nem törvényes. Hogy, hogy a hallgatóinknak az többsége ö, ért egyet velünk abban, hogy az eutanázia az igenis, az embernek a joga kellene, hogy legyen, de tekintsünk vissza a múltba, mert hogy az eutanáziának története is van. A náci Németországban tudatosan törekedtek az eugenetikára. Ennek folyamányaként kezdődött meg 1940-ben a T4 eutanázia program. A program célja volt, hogy szisztematikusan megöljék, sterilizálják azokat a testileg, szellemileg fogyatékos, pszichésen beteg embereket, akik nem járulnak hozzá a német faj genetikai állományának javításához. Tulajdonképpen a T4 eutanázia program egyfajta eugenetikai program volt. Nélkülözve az eutanáziának, azokat az ismérvei melyek megkülönböztedik az egyszerű emberüléstől. A program során közel 200 ezer ember gyilkoltak meg, ám maga a program mégis megjúsult, köszönhetően a betegek hozzátartozóinak és az egyház egyre erősödő nyomásának. Nem eugenetika, hanem eugenika. Ez pedig nem, nem jelenti az eutanáziát, mivel hogy ebben az esetben nem kérdezik meg a az érintetteket arról, hogy ugyan már ők ragaszkodnának-e a saját életükhez vagy sem, hanem helyettük döntenek. És ha már itt tartunk, helyzet. azt is szeretnénk, azt a félreértést is szeretnénk tisztelni, hogy az EU, tehát az Európai Unió szintén nem az EU-tanáziával egyenlő. Bár tudom, hogy vannak olyan politikai csoportosulások, akik ezzel nem értenek -e egyet, de hát Istenem! A németek jelentős többsége 73%-a óhajtja, hogy törvényileg engedélyezzék a kegyes halált, vagyis azt, hogy a reménytelen betegségben szenvedők kívánságára véget vethessenek életének, jelentette a Bír lap az MNID intézet megbízásából 500 személy megkérdezésével elvégzett felmérésre hivatkozva. A megkérdezettek 25%-a foglalt állást az aktív halálba segítés törvényi engedélyezés ellen. Ami a kegyes halál engedélyezését illeti, a legnagyobb arányban a megkérdezettek 80%-a a 30 és 49 év közötti korcsoport támogatta. Az 50 éven felülieknél viszont ez az arány csak 65% volt. Elmondhatjuk hallgatóinkról, hogy reprezentálják a német közvéleményt. Mily adatok... Voltak. A 13%-a foglalta az aktív autonáziával szembenállás, nekünk is 13 nem szavazatunk volt, illetve... 14 nem szavazatunk a 14 volt. igen, és 73%-a pedig támogatta volna, hogyha Németországban ez gyakorlatá válik. Egyébként megmondom, engem el, itt tényleg nem érdekelnek ezek az ellenhangok. Tehát az óvatosság szerintem fontos, és hogyha ezek, akik ellene vannak, erről beszélnek, azzal egyetértek, de azzal tényleg nem tudok egyetérteni, hogy valaki megtiltsa nekem azt, hogy, hogy kérjem a kegyes halált. Ez nem olyan, mint az abortusz, ami szerintem egy sokkal nehezebb téma, és ott mondjuk sokkal, azt gondolom, hogy mind a két vélemény legitimebb módon akarhatja rákényszeríteni a másikra a saját véleményét. Már hogyha az abortusznál valakinek az a szent meggyőződés, hogy ez a nő szabadság, és minden nőnek legyen meg ez a joga, akkor értem, hogy küzd érte, és azt is értem, hogyha valaki azért küzd, mert azt mondja, hogy az egy élet, és ezért minden életet meg kell menteni, ezekért lehet küzdeni. De az eutonáziálán nincs erről szó. Tehát nincs két ilyen legitim álláspont. Az egyik azt mondja, hogy figyelj, te nem meg magad. Hát már bocsánat, de ne szólj bele, jó? <háblózky> Azért, azért valóban nem árt, ha vagyunk, mert, mert azért a határ nehezen húzható meg. Ö, ö, és a határ azért valóban elmosódik az aktív, illetve a passzív után eziek között. Visszatérve, nem tudom, hogy, hogy jól emlékszem a nevére, ennek a teri nevül, ö, és a vezeték nevére nem emlékszem, amerikai ö, lánynak az esetére, aki 10 hány éve élt akkor már éberkómában, és az orvosai szerint nem mutatható, ö, ö, nem voltak ö, ö, stimulálható, érezve kimutatható ö, ö, Agyi funkciói, és ö, ö, az ő halálba segítése ez egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert a hozzatartozói állították, hogy idő időre produkált az orvosok szerint akaratlan, a, a hozzátartozók szerint akaratlagos szemmozgásokat, illetve a kezét idő időre megmozdította, ö, és, és az ő halálba segítése, illetve az ő kezelésének az abbahagyása ugye a passzív eutanázia kategóriájába tartozik, az orvosai szerint, illetve az ügyében döntő bírónő szerint, Míg uh, a, a hozzatartozók, illetve a, a eutanázia ellenzői szerint ez klasszikus aktív eutanázia volt, hiszen teri nem dönthetett a sorsáról, uh, lehet, hogy uh, belül működik valami, működött az, az ő elméje, esetleg nem tudott ez semmilyen módon a felszínre törni, realizálódni, az hullámok sem feltétlenül jelentik mindig azt, amit a belőlegetek valójában gondol és érez, vagy nem állnak az a feltétlenül összefüggésben, ezért az klasszikus aktív eutanázia volt, ezért ez egy nagyon nehéz kérdés azért. Mi kírja nekünk? Apám rákos volt, az utolsó napokban már sírt, könyörgött, hogy hagyjuk elmenni. A család már elengedte, az orvos még két napig hagyta szenvedni. Ez az emberség? Kérdezi Miki. Én, én nem tudom, hogy, hogy miért Foglalnak emberek állást egy ilyen kérdésben, mikor nem érintettek, mégpedig olyan módon, amely ellentétes egy szenvedő embernek a véleményével vagy akaratával. Tehát hogyan és miért? Mert, hogyha mondjuk engem kér meg valaki arra, nem jó példa, mert hogy így én magamról ebben a vonatkozásban most hadd ne, hogyha mondjuk az illetőt kéri meg, a haldokló, vagy a, nem is a haldokló, a szenvedő és életbe zárt és mozgásképtelen testbe zárt ember, arra kéri, hogy vegye el az életét. Segíts át őt. Adjon neki kölcsön egy kezet. Vagy adjon neki kölcsön egy akaratot, egy, amely, amely, amely átvihető a fizikai világba. És ő azt mondja, hogy úristen, ez egy misztérium. Úristen, elvenni az életét. Én, én nem merem. Én nem merem ezt tenni. És én azt mondom, hogy, hogy én megértem őt. Megértem őt, mert, mert, ez, mert ugyan kegyelmet gyakorol, de hozzányúl valami hatalmas isteni dologhoz, és ő fél ettől. És, és azt mondom, hogy jó. De ellenezni úgy, hogy nem érintett az ügybe, tehát azt mondani, hogy segítsen más, én nem segítek, mert nem merek, mert egyszerűen félek a következményektől, meg, meg így, tehát hogy így nem akarom magamra szabadítani ezt a karmát, na! de az, hogy valaki nem érintett, senki nem kérte őt meg arra, hogy segítsen, senki nem kérdezte a véleményét erről, mármint olyan értelemben, hogy aktívan, tevőlegesen ő ebben vegyen részt, és ő azt mondja, hogy ne tehessék, ne segíthessenek rajta, hagyják csak úgy azért, mert az én hitem úgy, vagy az én megélésem úgy jobb, kellemesebb számomra. Igen, az aktív ellenző ellenzője, ezért máig az eugenika felől kezelít, közelítik meg ezt a kérdést, mert, mert valóban felmerülhet az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy mi van valóban a nagyon súlyos értelmi, szellemi fogyatékosokkal, a nagyon súlyos értelmi, szellemi és testi fogyatékosokkal, az anenkefáriával, tehát az a, a, a, agykoponya nélkül születettekkel, a, a, és azokkal, akik, akik várhatóan is, bizonyíthatóan is, és esély nélkül jönnek a világra, tehát azok, akik, akik szinte biztos, hogy nem érik meg mondjuk a, a tizedik, az ötödik, az első évüket, vagy a felnőtt korukat. És sokan attól tartanak, hogy az aktív eutanázia bevezetése csak az első lépés, és ez a visszatérés az eugenikához. Na jó, de mi az, hogy az első lépés? Tehát ezt sem értem, ha valami helyes és jó, akkor azt csináljuk. Ne azt nézzük, hogy abból majd mi lesz, mert ha majd, majd az lesz a helytelen, majd az lesz a rossz, majd ott kell megállni. Oda kell kerítést húzni, ahol a határ van, nem előtte 50 méterre, ha egyetértünk. Szóval, van itt egy pár SMS. Mi van? Milyen ajándék? Mármint az élet arról ír az SMS író. Egy nagyon kedves barátom néhány órával ezelőtt temette el az édesapját. Az egykor erős, kisportolt nők által imádott férfi fél év alatt el. Az utolsó két hónapban oxigénpalackhoz kötve élt, a saját lánya fürdette, tette tisztába és most aki a hányadékból, valamint kezelgette a felfekvéseit. Na most ebben mi az ajándék? kérdezi az SMS író. Erre megint csak azt mondhatnám vagy ha már felvállalatnak ezt a szerepet is, uh, erre csak mondhatná azt is uh, valaki, uh, tehát hogy én, aki most ugye az eutanáziát, uh, az aktív eutanázia létyúkos kérdőjelezem meg, hogy, hogy uh, senkit nem érdekel a hozzátartozók szenvedése, uh, ha a beteg uh, ragaszkodik egyébként Egy. az életéhez. Tehát orra. ez nem lehet ér, hogy, hogy a hozzátartozóknak egyébként ez kellemetlen, rossz, büdös, no, no. szánalmas, uh, és, és tönkretette az életüket. -e, de valószínűleg a... a, a... Az sms -as -as sem erre gondol, nem, nem feltétlenül. Nyilván csak ez is lehet esetleg egy érv, hogy, hogy a hozzátartozók óhatják eltetetni el, az öreg szennyilis nagymamát lábalól, mert már unják, hogy odakakila, nem tudom, az ágyába. De eutanázia nélkül is el lehet tenni az öreg szennyilis nagymamát. Tehát nem ez az egyetlen. Igen, ne tegyük el az öreg nagymamát. <surweis> na, Einige... Csak ugye please... ez nem eutanázia kérdés. kérdés. Érzve vagyok. Tehát amikor arról beszélünk, mert ez is egy érv az eutanázia ellen, hogy na majd az öreg nagymamával azt a papírt. És akkor az öregszenilis nagymama majd aláírja azt a papírt. Tehát, hogy az öregszenilis nagymamát egyéb törvényes módon is el lehet tenni az útból, hogyha az öregszenilis nagymama útban van. Tehát nem ez az egyetlen módja ennek. És egyébként meg ide tehát, ha engedélyeznék az aktív eutanáziát, akkor szerintem egy nagyon-nagyon jól felépített, nagyon-nagyon alaposan körbejárt és leírt módja kéne, hogy legyen ennek. Tehát ez nagyon törvényileg, nagyon-nagyon keményen le kellene szabályozni azt, hogy milyen módon lehetne ezt végrehajtani. Tehát, de ez is hogyan kérdése, és nem mi kérdése. Ez nem lehet eutanázia elleni ér, ez érv lehet amellett, hogy az eutanáziát azt nagyon-nagyon komoly törvényi beágyazottsággal szabad csak engedni. Egyébként szerintem nagyon érdekes, amire itt most rátapítom, rátapítom mert uh, valóban elképzelhető egy olyan helyzet, hogy mondjuk egy, egy, egy, egy um, halálán levő, vagy halálközelben levő ember azért akarja azért akar véget vetni az életének, mert uh, nem akar terhére lenni a családján. Egyébként ez egy érv? Tehát sokan ezért akarnak valóban meghalni, és ezt meg is értem? Én, én pedig, na ez az, ami ezzel viszont tiltakozom, tehát ez ellen tiltakozik az én a, az igazságérzetem, és nyilvánvalóan ezért állnék ki egy olyan egészségügyi rendszer mellett, De, és szépen... egy olyan hospice rendszer mellett, egy olyan ellátás mellett, ahol mondjuk nem merül fel ez a kérdés, hogy ha én élek, akkor a gyerekemnek kevesebb kenyérjut az asztalra, hogy így szerintem ez a kérdés ennél bonyolultabb, ez a méltóság elvesztéséről szólt. Hát az, aki ezt ilyes formán ö, artikulálja, az igazából csak arról beszél, hogy már nem vagyok képes ellátni magam, tehát ö, ö, elvesztettem a méltóságom, és ezért akarok meghalni, ezt viszont tökéletesen megértem. De én azt ez, nem... az, hogy a értem valóban kellemetlenséget okozok, és, és már nem vagyok az az ember, aki, aki, aki szeretnék lenni, és, és nem is tudom ennek a folyamatnak azt ez még, tényleg más is. Tehát, hogyha valaki, nem csak a méltóság, tehát, hogyha valaki tényleg azt érzi, hogy annyira rossz helyzetben a családja, hogy nem teheti meg. És ez pedig egy annyira szomorú dolog, hogy így tényleg belegondol, és... és, és és fájdalmas, és én azt mondom, hogy e, tehát az ilyen dolgokat viszont meg kéne akadályozni, ennek egy akadálya van, egy emberséges és is jó hozzáférhető egészségügyi ellátás. Szerintem a dolgok nem abszolút helyi értékűek. Tehát a kegyelem az jelentheti a halált is, és jelentheti az életet is attól függően, hogy milyen státuszban vagy. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kegyelem az élet. Mert bízzuk ezt rá arra, aki a kegyelemre szorul. De azt mondani, hogy Öcsém, te nem tudod, mi a kegyelem? Te higgyed el nekem, hogy az a kegyelem, ha holnap is ugyanígy, fogsz, ugyanígy leszel, mint ma. És akkor mondja a szerencsétlen, hogy te nem. Nekem nem. Én nem ezt kér, én nem ezt várom. Én, nem, nem. én segítséget kérek abban, hogy ne ez legyen. És azt mondani, hogy nem tudod, mit beszélsz, ostoba vagy. Én jobban tudom, neked mi a jó. Te neked élned kell, ezt Isten akarja így. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy helyette. Tehát, hogy így igazából, mert hogy így az eugenika is ilyesmi volt. A nácik tudták a fogyatékosok helyet, hogy nekik mi a jó. Nekik élni rossz. Eldöntötték helyettük. Nát, az az nem, nem, ők nem az így. Esetben eldöntjük helyett. A, a, a, a nácik, nácik nem kötötték ezt semmilyen morális szempont. Az ők azt mondták, hogy nekünk ez sokba kerül. Nem, ö, erről nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez ideológiailag nem volt Nem fajtisztításról van szó, ez, ez, ez, van ez, ez, de ez ideológiailag ez... meg volt alapozva. Jó, de nem Én szolidaritásból nem csinálták. Nem tehát nem azt mondták, hogy, hogy, tehát mondom, egy ilyen félrevezető, morális Bár, alaport, bárjá, bárjá, bárjá, Mér Várják, is életben hagyni valamit, aki vezet... szenved, szenvedés, nem, nem hozzá segíteni ahhoz, hogy meghalljon. Az talán nem a szolidaritás hiánya? Az talán nem az? Amikor azt mondom Nem. Figyelj, figyelj, öcsém, élni fogsz, mert én úgy döntöttem. A ezt de van. a depresszió De, de, de hát Ezt az analógiát, ezt látszik. Igen, de a depresszió sem hagyjuk beleveszni a, a korba. tehát ez megint csak egy ellenérzet. Mária, bele a... akar, be akar veszni? Ö... Mária, bele akar veszni? Uh, nyilván van olyan depressziós, aki mit tudom én 20 évesen az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, öt, öt uh, igyekszünk megmenteni, még a, a, a 70 éves haldoklót uh, uh, a, a, ugyanezért nem igyekszünk meg. Meg menteni Igyekszünk megmenteni, de nem kötözzük le és nem zárjuk be, és nem lehet elvítjük el számára azt, hogy, de, a, a, hogy ha, ha nem kötözzük meg a szabadságától. De igen, egy, egy, akár beutaljuk egy zárt osztályra, ahol előzőjük a zökezerésre. Én várjál, szerinted jogos valakit, valakit kényszerzubbonyba zárni és k Azért, így, azért, hogy azért, hogy megmentjük a fizikai életét? Nem, mert azt gondolom, hogy... Megfosztod a cselekvő Igen, ott ott a megfosztod a... a döntéshez való igen, mert ha, valaki, ha valakinek valaki esetében ezt elrendelik, akkor nyilván ő, ő maga már megfosztódott az jogoktól, hiszen olyan beteg, hogy már nem tud határozni ezekről a dolgokról. Hát, Ebben az esetben de, valóban hát szükség lehet Például határozni, csak nem engedik, Amit rátapintasz, tehát azt gondolom, amit érintesz, mondjuk így, tehát a pszichiátriai... van szó. A pszichiátriai, mondjuk betegek, vagy páciensek, jogai, iszonyú fontos terület, hál' Istenek, foglalkoztak is vele sokan, Pelle Andre, a mások nagyon komoly Mert eredményeket a Sőt, ez a... nem, ez más, ez más, a scientológia, az mást mond erről az Ez Az MMV, ez más. Tehát, de, ez uh... egy, az MMV. Az ombuszman, a Katé, nagyon sokat tett azért, hogy ez ezek a rácsos ágyak, stb. Ha? De, de de, de, de, én azt gondolom, hogyha például tengem mondjuk találnál az utcán, és, és azt mondom, azt közölni veled, hogy most próbáltam ki először a heroint, és annyira jó, hogy belövök még egy adagot hogy nem tudom, azt lőni, vagy szipkázni kell, hogy azt lehet én hogy hulla részegen, hogy részegen le, részegen éppen, uh, vagy nem én tudom, hogy fényszerom. depresszióból be akarok, le akarok ugrani a hídról, akkor ezen el felhatalmazlak téged, hogy fog le uh, Nyom belém két nyugtatót, és reggel beszéljük Most meg. Arról, arról van szó, hogy látunk-e hogy... látunk -e reális esélyt arra, hogy a te sorsod jobbra forduljon, vagy sem. Ne. Én azt gondolom... De hogyha hogy épp te... meg vagyok őrülve, akkor ezt nem gondolod hát akkor menj a... meg az életemet, Garancia. az nem vagyok megőrülve. Jó, jó, én értelek téged. Én nem vagyok megőrülve. Én abban a helyzetben, amikor te herkázol, vagy abban a helyzetben, amikor te öngyilkosságot kísérelsz meg, látom az esélyét annak, hogy a te életed, a te sorsod az jobbra forduljon. Egy olyan embernek az esetében, aki nyaktól lefelé nem mozog, annak az embernek az esetében, aki 15 éve küzd azért mindenféle jogi fórumokon, hogy végre meghalhasson, Jó, és nincs egy ember ezen a rohadt bolygón, amelyik oda menne hozzá, és azt mondaná, hogy átsegítelek ember, átsegítelek, mert szeretlek, átsegítelek azért, mert, mert, mert úgy gondolom, hogy, hogy, hogy jogod van Jó, ahhoz, most hogy a... most másod beszéltem. Én úgy értettem, értem, hogy te ide akármilyen depresszió nem. esetén nem, nem. tennél lehetővé bármilyen fajta ilyen átmeneti garanciák a körülvet, kényszerítő, akár kényszergyógykezelés. Pro problematikus a kényszergyógykezelés. Hát o, egy, problematikus. Másik, egy másik műsortémája. Ja. Szóval, szóval, ö, szóval hogy, hogy is mondjam? Én, én ezt nem értem. Én nem is, nem is tudom megérteni egyébként ezt az álláspontot. Sokan próbálták már nekem magyarázni. Soha nem sikerült. Arra szeretném kérni azt a hallgatót, aki eutanázia Ellenes, tehát ellenzi az eutanáziát, kifejezetten azt a hallgatót, hogy a 2234881-es telefonszámon hívjon már föl minket, és próbáljon minket meggyőzni erről. Mi vágyjuk a szempontjait. Még ez a 881, és a... ugye ez a rádiós kormány? mindig az a aktív a beszélünk, mert ugye a passzív eutanáziát az egyházak is ö... kezdik már lassan-lassan lassan, lassan, lassan elfogadni. Igen, elfogadni. Szóval olyan János 241... Pálpápa, hogy lépett le? <laughs> ez egy jó kérdés. 2234881 a telefonszám, amelyen mindannak a 14 hallgatónak, illetve a, a, a nemmel szavazó, még annyi, meg annyi nem szavazó hallgatónak a telefonjait várjuk, akik ellenzik az eutanáziát, és szeretnének némely pengét váltani velünk. Az abortusz is aktív eutanázia, ha helyesen alkalmazzák, írja az SMS író, nagyon nem így van. Az abortusz esetében nem kérdezik meg a magzatot arról, hogy szeretne -e élni, vagy sem. Tehát a magzatot úgy fosztják meg az életétől. A magzat esetében az anyát kérdezik meg, és az anya dönt a magzat sorsáról. Hát ö, igen, persze. Hát hogy így a Hát igen, ezt jelenti. Tehát, hogy mondjuk valaki más dönt az ő sorsáról életéről vagy haláláról. Az arról nem ő, hanem valaki más Ki hát, képviselje azt a maxat, ha nem a saját édesanyja. Arról, hogy hajjon-e meg? Igen. Hát mondjuk ne képviselje senki, és ne öljék meg. Mit szólsz hozzá? Hm, jó terv! Csak hogy hogy... van nincs szükség képviseletre. Hm? Egyszerűen csak növekszik, a természet őt támogatja ebben. Tehát, hogy így nem, nem kell azt megölni. Haló, haló? Haló, sziasztok, kurszám. Hello, kurszám. Én, én ugyan nem, nem szavaztam, hanem azt írtam, hogy rész... De azért vitatkoznék egy kicsit. Na, a részben én úgy értelmezném, hogy aki olyan körülmény után hirtelen kerül abba a helyzetbe, hogy szüksége lenne erre, annak természetesen igen. Aki viszont egy hosszabb lezajlású folyamat vég meg tudja, hogy a végén meg fog halni, az ne hárítsát a felelősséget másra. De miért? Minek a, a felelősségét? Azért. Mondjuk rágbeteg, ugye? Mondjuk, mondjuk, rágbeteg. mondjuk rágbeteg. Rágbeteg, és tudja, hogy meg fog halni, mert annyi áttevődése van már, hogy már az egész szervezetében szétszórodott mindenhol a daganat, és ő tudja, hogy meg fog halni három hónap múlva. Te azt mondod, hogy ő azt a három hónapot igenis szenvedje végig. Nem, nem, kérjükse. nem, nem. nem, nem. Ne halal, ne Adjátok felelősséget másnak. intézze a a saját magát. Intézze, Ja, ja de, hogy ölje meg ő saját magát. De az aktivatonázia pontosan erőször, hogy nem képes erre, de De de nem tudja megölni magát, mert már olyan, olyan fájdalmai vannak, és annyira legyengült a nagyon-nagyon sok sugárkezeléstől, meg a nagyon-nagyon sok kemoterápiától, hogy nem képes rá, hogy megölje magát fizikailag. Erről beszélünk. Keressük már a kompromisszomot egy kicsit, Hogyha amellett tartanánk ki, hogy, hogy, hogy nem kötelezhet senkit, tehát hogyha van egy olyan orvos, aki, aki azt mondja, hogy ő lelkismert okokból nem kíván aktív eutanáziát elkövetni, de van egy másik, aki azt mondja, hogy vállalja, mert neki összefér az erkölcsével, is, és nem érzi ezt megterhelőnek ön akkor megengedni ennek a, ki, az embernek, aki akar valamit, és a másiknak aki szívesen ezt uh, megteszi, hogy, hogy ezt akkor... Hát ez mind a kettőjüknek az erkölcsiségével összefér, akkor csinálják. Akkor lehet, Szerintem é, szerintem. Én, én akkor is érzi... azt mondanám, hogy aki ö, tudja, hogy meg fog halni az várjál, De várjátok, te arról beszélsz, beszél, beszél, hogy aki cselekvőképes az van, Így van, van így, hát, így értem, van, így van. És ne várja a meg azt, hogy cselekvőképes. Azt hiszem mindenekben jó, igen, de mi van akkor, hogyha él benned a remény. Mindaddig, hogy esetleg meggyógyulhatsz. Szerintem minden, minden, minden ember válsz. fantáziál azon, hogyha már nagyon öreg leszek, meg, meg valóban lesz egy átétes rákom, akkor majd az asztalfióban ott lesz a pisztolyom, és akkor én vagy átsegítem magam a túlvilágra. Csak az a baj, hogy ha az ember elmegy egy onkológiára, akkor láthatja, hogy ez az, hogy az emberek nem hogy a ravasz meghúzására képtelenek, hanem a fejüket sem tudják elfordítani. Tehát erről az állapotról viszik. Nem is képesek, én van. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Én is Hello. hello.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 Az Európai Unió országai közül csak Hollandiában és Belgiumban engedélyezett az eutanázia, 2002-ben legalizálták. Hollandiában az első évben 1882 gyógyíthatatlan beteg választotta a kegyes halált, azóta a kérelmezők száma csökkent. Az eutanázia törvényi feltételeinek betartása, életre hívott ellenőrző bizottságok szerint, a betegek többsége otthon, családjuk körében, kisebb részük kórházban vagy más egészségügyi intézményben mondott búcsút így módon az életnek. A holland kormány által létrehozott öt regionális ellenőrző bizottság, amelyek mindegyikének tagja egy etikai szakértő, egy orvos, valamint egy bíró hivatott felügyelni azt, hogy az orvosok minden egyes esetben betartják-e az eutanázia engedélyezésének szigorú kritériumait. De mi a helyzet Belgiumban? A 2002 szeptemberében életbe lépett belga törvény értelmében az orvos akkor végezhet eutanáziát büntetlenül, ha a beteg nagykorú, gyógyíthatatlan betegségben szenved, döntését tiszta tudattal megfontoltan, egyértelműen és ismételten közli vele. Egy korábbi 2004-es adatsorból kitűnt, hogy a 80 év feletti emberek körében ritka az eutanázia. Csak az esetek 16 a kerül ki ebből a korosztályból, miközben belgiumban az összes elhalálozás fele ebben a korcsoportban. Történik. Az is meglepő volt, hogy az eutanáziát kérők között nagy arányban vannak középkorú betegek. Az összes eset 32%-át ők teszik ki. Az orvosok szerint ennek az az oka, hogy a különböző rendkívül fájdalmas daganatos betegségek egyre fiatalabb korban jelentkeznek. Két évvel ezelőtt eutanázia évet tartottak Hollywoodban. Az is, mely, milyen elképesztő, az a Hollywoodnak az a sötétsége, az a borzalmassága, ami a évről évre, no, ezeken a, évről évre megjel, megjelenítődik ezeken a. Méret hát a liberális, nem tudom minek az elegány. demokrata, demokrata baloldal, yeah. tehát, az a az tehát az a rettenetes degeneráltság a Hollywoodnak, ami évről évre Most már nem jó Oscar... Woody Harrelson? Oscar meg, megje, megjelenítődik jó, jó, okay. jó, hát az Oliver Stone is megrendezte a maga a 9 es filmjét telesírta egész Amerikát azzal, hogy jaj, ez szörnyűség Tehát hogy azért az Oliver Stone is <gül> most, Robi, egy Ez így tök jó, vagy. ez így kiragadva egy kicsit is jön igen, le, igen, ne? Igen, jó, De ne, hát azért, azért nem, hát azért Oliver Stonenak is meg a, a, nem, a, a nemzet nagy tragédiája előtt tisztelegnie kellett Tehát azért nem csak, nem csak Vietnám kritikából áll a filmművészet, ezt azért megtanulta ő is. Na de! Na de, Mi is Hollywoodnak, most ez egy külön műsort fog megérteni egyébként, ez az egész Hollywoodról, meg az Oscar kiosztókról, meg arról, hogy miért akkor adnak Oscar-díjat valakinek, amikor már régen túl van a csúcson, miért nem a legjobb filmeket díjazák, miért utólag a leggagyibbakért adják oda neki mindig. Ez olyan, a szépség nem az a nyerte meg, aki nekem tetszett. Szóval, de például két évvel ezelőtt rendeztek egy eutanázia évet, amikor a két Oscar-díjat, mert igazából két Oscar-díj van az összes többi, az ilyen legjobb színész, legjobb női mellékszereplő, meg mit tudom én. Ami a két fontos díj, az az egyik az a legjobb film, a másik meg a legjobb külföldi film, tehát az egyik a legjobb Hollywoodi film, az egy külön kategória, mint tudjuk, igen? a másik pedig a legjobb igen. legjobb nem angol nyelvű film, aha. aha ja, igen, a legjobb, ja, igen, igen, nem igen, nem igen. legjobb nem Hollywoodi film szerint. Mind a kettő eutanázia film volt. Az egyik az a tenger című film, zseniális? Amely, amely zseniális film, és Alejandro Amenábar, hogyha jól emlékszem, a rendezője. Ez egy spanyol film, és tényleg brilliáns. És a másik is egy zseniális film. Ez melyik? Az pedig a Millió Dolláros Baby, az pedig a legjobb Hollywoodi filmnek, a, tehát az egyik a legjobb film, a másik a legjobb nem, nem amerikai film kategóriájában nyert. Mind a kettő nagy oszkárt nyert, és mind a kettő eutanázia film, és mind a kettő hasonló módon az, melyik, az eutanáziával játszodik. kapcsolatban. Van egy ilyen Kanadában játszódó eutan, eutanáziával végződő film, mondjuk ott, ott ilyen a haverok elviszik a, a, a halálos beteget egy ranchra és kokaint adnak neki mert már előtte is valami, azt hiszem, kokaint adnak neki, hogy, hogy ne, annyira, ne, ne legyen annyira fájdalmas, aztán adnak neki egy túladagolást. De nagyon, nagyon, most ez így elég hülyen hangzik, hogy csak így kiemeltem a kápszer, de... Egyébként érdekes, hogy Hollandiában ahol de, ahol... De a de Van, hogy a kapszer gyógyszer. Na igen, de ez egy nagyon-nagyon jól, nem tudom hát, szóval az amerikai, melyik hallgatónak beugrik, akkor írja már meg, programok, programoknak része a, a marihuana fogyasztás, vagy no. legalábbis bizonyos része. Hát persze, uh, de az a durva, hogy kal Kaliforniában például marihuánát fölírnak neked fájdalomcsillapító, fájdalomcsillapítónak, és volt valaki, aki történetesen a Kaliforniában törvényesen felírt marihuana adagjával, amit fájdalomcsillapításra használt, elhagyta az államot, El és, valami, és valami nem tudom én, valami... Nevadában vagy Texasban, uh, vagy hol valami, nagyon sötét republikánus helye. Fogyasztás sérgen. 20 év, uh, uh, és, és kereskedé kereskedé kereskedés, élet, kereskedés pedig élet. A félelmés reszketést uh, yeah. Las Vegasban című filmből idéztünk. Szóval... Ez volt a helyzet 1971, ben azóta a lehet, hogy javult egyébként. Szóval elvitte, elvitte magával a gyógyszerét, és hát ezzel a gyógyszerértőt bebörtönözték. Tehát így keményen lecsukták azért, amit Kaliforniában fölírtak neki, mint gyógyszert. Ez is az amerikai Egyesült Államok, mint uh, konfederáció. Decentralizált unió, nem konfederáció. Konfederációt 1965-ben legyőztek. <gül> de de, de, de, de, de föderáció, nem? De föderáció. De visszatérve még Hollandiára, csak azt teszem, hogy milyen érdekes, hogy Hollandiában, ahol, ahol lehetőség nyílik aktíve eutanáziára, ott nyílik szintén lehetőség a, a könnyűleg legális fogyasztására, illetve a meregek közti házasságkötésre. A földek aktíve utonáziájában mindenki benne van. Akkor meg? Kérdezi Elzéro. Mi? A, a föld, föld aktíve utonáziája. Tudod? A ah. Paripsis Barbárok a kapu előtt, zseniális film, írja Kelep. Köszönöm. Köszönöm. Van szó? Igen, azt hiszem igen. Egyébként furcsa, miért ez a cím? Ön is írja. <gül> azt gondoltam, hogy ez egy sztáni rossz címe. A zenesség a pazar. meg. A hospisz szolgálat vezetőinek állásfoglalása szerint az egyre jobb palliatív terápiák mellett nincs létjogosultsága az eutanáziának. A palliatív terápia az a súlyos állapotban lévő haldokló betegnek a sokoldalú testi-lelki-szociális ellátása. A palliatív terápiának a lényege az, hogy a beteg életét megpróbálja úgy javítani, hogy élete végéig egy viszonylag elfogadható életminőségben éljen, és ne kívánja feltétlenül a halált. Tényleg a, az érdekes, hogy nem nagyon kapunk telefonokat olyanoktól, akik vitatkozni szeretnének velünk eutanázia ügyben. Haló, halló! Jó napot kívánok! Tetszene velünk vitatkozni? Igen. Tessék, parancsolni. Na hát. Nem feltétlenül vitatkozni szeretnék, azt szeretném megkérdezni öntől. Igen? Hogyha önnek lenne egy olyan gyermeke, aki mondjuk ö, fogyatékosan születik. lehet hallítani a hallgatni a rádiókészüléket? Igen. Most jön. Hát igen, lényegesen jobb, úgy érzem. Igen. Tóval nagyon jó Olyan -e lenne, és lemondan róla, mert ezt nagyon sokan megteszik a mai társadalomban, és idegen családok nevelnek 10-12 gyereket anyagi szolgáltatás ellenében, olyanokat, akik e szellemileg teljesen fogyatékosok gyakor akkor azok esetében például ez az eutanázia hogy néz neki, vagy például a hajléktalanok esetében, akiknek az ivóvizet sem biztosítja a társadalom... Pedig... Elfogadhatatlan. Elfogadhatatlannak tartanám az eutanáziát minden ilyen kérdésben. Hát én azt szeretném megkérdezni, hogy például a hajléktalanok esetében a víz az, ami a, a legfontosabb az ember életében. De azt nem sem tudják számukra biztosítani. De hát, e, akkor ebből, ebből az következik, hogy öjjük meg őket? Nem az következik, hogy biztosítsuk számukra a vizet, meg a lakhatást? Az a helyzet, hogy én a hajléktalanokkal kapcsolatban azt gondolom, meg minden emberrel kapcsolatban az, hogy ő meg akarja ölni magát, vagy nem. Az legyen az ő saját joga, és hogyha tényleg a társadalom miért akar kitalálni, akkor tegyen egy gyógyszerbe a gyógyszertárba, és aki azt akarja csinálni, hogy nem. De hogy, jön, de, hogy jön ide, de hogy jön ide a hajléktalan? Az ha valaki képtelen -e magának biztosítani a vizet, akkor az. Nem a vízről van szó. De, hogy, de hogy, hogy vetődik fel a hajléktalan ebben az ügyben? Fogom mondani, a hajléktalanok sajnos ö, ö, olyan állapotban vannak, mivel se vizet nem kapnak, se szállást se semmit, hogy megbomlik egy idő után az elméjük és bekerülnek pszichiátriai intézetekbe, és ott azokban az intézetekben begyógyszerezik őket. Egy hajléktalan embernek egy minimális mennyiségű gyógyszer elég, hogy megbomoljon az elméje. Onnantól kezdve kiteszik az utcára, és ezek az emberek nem kapnak többé az emberektől se támogatást, mert minden ember meghiai tőle, féltőle, és elmegy mellőle. Köszönjük a felvetését! J én azt gondolom, hogy itt azért megint felmerült az, amire már ráközelítettünk, tehát hogy nem lehet elszigetelten kezelni ezeket a problémákat, mint amikor arról a, az idős emberről beszéltünk, aki esetleg azért akar eutanáziát, mert nem akar a családja anyagi terhére lenni, <coughs> ez egy szociális probléma, és, és úgy kell kezelni, és a hajléktalanok helyzetét is úgy, és egy szociális probléma, amit, amit kezel egy elfogadhatatlan állapot. De hogy jön a kettő egymáshoz? Hát, hogy érzem, hogy ér, azt értelem, azt nem közösen nem közösen ezt már soha nem tudjuk megdőt? Hát úgy, hogy talán egy hajléktalan annyira szarul érzi magát, hogy meg akar halni. De, egy haj, de valaki, akinek hajléka van is meg akarhat halni, Jó. mert érhezheti magát. Ne, de de szerintem nagyon, folyam, nagyon, nagyon releváns a pont, mert azt mutatja, hogy egy, szerintem egy, egy, ilyen, egy olyan társadalom, ami ami... Fé, a hajlétanság az az, a, a, az egy halálközeli állapot. Tehát valaki, aki kikerül az utcára, az általában egy, -egy, egy évtizeden belül, eltöve belül eltöve vagy igen, meghal. Ezért így... a hajléktalanság az egy ilyen látás. Ez a hajléktalanság, várjál, de a hajléktalanság az egy visszafordítható halál közeli állapot, igen. nem pedig egy társadalmi, nem, lag. társadalmi, társadalmi lag. Lag bizony. nem pedig egy nem visszafordítható halál közeli állapot. Tehát azt mondom, hogy ha valakinek olyan betegsége van, a ami a hajléktalanság majd majdnem visszafordíthatatlan állapot. Na hát, ami, hogyha olyan betegsége van valakinek, ami visszafordítható, akkor azt az embert gyógyítsuk meg, ne a halálba, ne a halálba segítsünk, ha nem fordítható, ilyen. akkor segítsük a halálba, ha kéri. Na de, na de, de, hajléktalan... de ha visszafordítható és kéri, akkor ne segítsük szerintem, hanem segítsünk neki abban, amennyire csak lehet, hogy fordítsa vissza, tiszta és ez szor. is hát, Tiszta a hajléktalanokkal kapcsolatban. Hogy merül fel az eutanázia? Hogy szerintem merül fel a hajléktalanokkal kapcsolatban, hogy nem a lakhatáshoz hogy... való jog vetődik fel? A hölgy szerintem arról beszélt, hogy a hajléktalanság mint állapot, vala, mondom a társadalomnak valamiféle Passzív vagy recesszív, vagy nem tudom, ilyen rejtette, ugenikája. Tehát, hogy a hajléktalanság az. Tehát, a mi eutanáziánk a. A hajléktalanság. Igen, a. Tehát, a. vagy a hátrányos helyzetűekkel szemben. Hagyjuk őket meghalni, nem segítünk nekik. Megrejtettem. Ennek így már van értelme. Egyébként tegnap a fővárosi közgyűlés éppen ilyesféle eutanáziát akar gyakorolni amikor éppen arra készültek, hogy elfogadjanak egy olyan törvényt, amivel a szociális intézményeknek az átalakítását irányozzák elő, és megszüntettek volna 6 darab központot, aminek a megtakarítása évi 6 millió forint, illetve csökkentették volna a különböző hajléktal, hajléktalanellátók számát, illetve úgy formálták volna átbizonyos át hajléktalan szállóknak a a rendszerét, hogy fizetős legyen, tehát hogy, hogy, hogy olyan rendszer vásároljon, hogy a hajlítantól be lehessen szedni 4000 forintot. Hát havonta? Na Most igen, ebben segítkezett volna a fővárosi önkormányzat. Szerencsére némi tiltakozás volt a közülés előtt és a közülés alatt, ezért megfutam és és Ikvai Szabó Imre, főpolgármester helyettes visszavonta ezt a javaslatot. Augusztusban tárgyalják újra. Ez egy tegnapi hír, én egyébként ott voltam ezen a közülésen a tiltakozók között, és, és hát ez egy kisebb-kisebb siker volt. hogy mindenki, aki hajléktalannak jogaiért akar küzdeni, az figyeljen oda, hogy augusztusban mit csinál a főváros. Közülés, megvon-e még többet ettől az ágazattól, amitől a saját erős alapján és elnézést a hosszú beszédért? Arányaiban a legtöbb pénzt a szociális ágazattól vontak vissza a megszorítások alatt a fővárosban, arányaiban is a legtöbbet innen vontak el, úgyhogy folytatjuk a tiltakozást, spontán beszédet hallottak. A katolikus egyház továbbra sem fogadja el az eutanáziát, de ellenzi azt is, hogy egy gyógyíthatatlan, halálán lévő ember számára mindenáron értelmetlenül fenntartsák a kezelést. Hogy kérdezz meg a hallgatóktól. Mit kérdezzek meg a hallgatóktól? Hogy, szerintük be lehet -e olvasni ezt az SMS-t, amit kaptunk? Szerintetek, kedves hallgatók, be lehet olvasni ezt az SMS-t, amit kaptunk? Magdi írja. Ne várjuk meg, amíg Gyurcsány is cselekvőképtelen. Nem, ezért érteszel ezt. Értel el Ezt nem fogjuk beolvasni. Ezt nem olvashatjuk olvas oh, be. Fúj! Ezt nem olvassuk be. Halló, Aló! Hi! Szia! Ha nem gond, az eutanáziával kapcsolatban. Tehát ez teljesen komoly, hogy egy mentális mentálisan sérült embereknek eutanáziával, örömmel, mint lehet. De velünk vitatkozni az aktíve aktív eutanáziával kapcsolatban? Nem akarok. Azonban. Senki nem akar velünk vitatkozni. Ez nem, a másik oldal azért van itt olyanok. Kicsit vulgáris lettek meg 11 éves volt, amikor a édesapám meghalt. És szó szerint, értsétek, hogy darabokban köttek ki a tüdőjét, mert rák annyira lette. Nela, milyen volt lehetőség, Iszonyú fájdalmai voltak. Szerintem ebben az esetben, ha csak hallásos fogok mindokolják. indokolják, abszolút megengedhető. Köszönjük Én szépen. Fokatható. Köszönjük. Én milyen jó, hogy sportolás közben is hívnak, nem csak autózás közben. Halló, halló? Hello, sziasztok, autózás közben vagyok én. A nem baj, most oké. Tud vagy hajlandó vagy? Ö, vitatkozni? Hm. Hát én megosztanám a kérdést két része a olyanokra, akik mondjuk veszélyű betegségük van, vagy bármi hasonló. Mert az nagyon messzire vezet, hogyha azzal kezdünk el, azon kezdünk el agyalni, hogy először csak mondjuk azoknak engedjük meg az eutanáziát, akik ajnélkül születnek, aztán rájövünk, hogy mondjuk a gerinc belül, meg így, meg, Tehát ha, ha ilyen dolgokba be, belemegyünk, akkor előbb utána az lesz, hogy ne szülessenek meg a szőkék, ne ja. szülesenek meg a barnák és egyebek. Én ja. itt húzám meg a vonalat egy másik vonallal, ja. hogy egy, egy másik uh, réteggel, aki azt mondja, hogy, illetve akivel az történik, hogy balesetben megsérül, elszakad a gerinc feleje, de ettől függetlenül tudatában, és ő maga nem kéri ezt a ezt az életet úgymond. Tehát mindenki tudja, hogy nem lehet már rajta segíteni, ő maga is tudja, és ő nem kéri, hát akkor én azt mondom, hogy ő mondhassa azt, hogy igen, ő kére Egyet értünk ebben a kérdésben feltétlenül. Köszönjük, hogy hívtál minket. Jó, hívlak mindjárt, és elmondom az ellenkezőjét is. <gül> az az érdekes, hogy ha hogy egyház, egyházi, egyházi emberekkel beszél az ember, semmiféle más választ nem kap erre a kérdésre, hogy miért ellenzik, mert az Isten ajándéka, mert az Isten adománya, Egyébként mert az ezt, ember azt nem... Robi, ez biztos? Egyébként tényleg ez van? Tehát én, én nem, megmondom őszintén, nincs elég ilyen egyházi kapcsolatom, de hogy ennyire... Ez a, Párt hát, lennének a hát, mai... Ez az, ez az egyház álláspontja ember. Hát jó, de mit tudom én, tehát azért... Hát akárhogy is sajnálom... Az egyház ez azért egy kicsit olyan... A, hát a római katolikus egyház A katekizmus olyan, mint, mint, mint a tőke vagy a kommunista kiáltvány. Tehát mindig van egy, egy sor, amire lehet éppen hivatkozni, ami az aktuális érdekeknek és a, a az soros politikai nézeteinknek megfelel. Nyilván az ellenkezőre is találnánk a Bibliában példát, ha keresnénk.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 Milyen erkölcsi ez, ez valamilyen... most nekézen magyarázható a számokra az. Ez. Is, az is egyébként egy érdekes kérdés nyilván ennek a dolognak a pszichológiája. Ez nyilván nem a mi tisztünk ebben elmélyedni, mert ez nyilván borzasztóan bonyolult, csak, csak e, én mindig azon gondolkodom, hogy, hogy valóban nem tudhatjuk, hogy egy, egy végső stádiumban e, vagy egy újíthatatlan betegségben szenvedő ember e, e, önmagáról alkotott ítélete mennyire helyes, az... az e, e, mennyire valós, mennyire felel meg a tényeknek, és, és mennyire beszél belőle a, az elkeseredettség és a, a depresszió, és ez mennyire váltakozik a következő nap valamiféle eufóriával és reménnyel. Tehát azok, akik az aktív eutanáziát ellenzik, talán ezt is az érveik közé sorolhatják, hogy, hogy ez az állapot valamiféle pszichózis, nem egészen tiszta a állapot, és ezért az itt alkotott ítéletek sem egészen valódiak, vagy helyesen. Right. Ez, ez az, amit azt gondolom, hogy mindenki jogos érnek vett fel, és ezért fontos, hogy ezt nagyon durván le legyen szabályozva. Már erre meg azt mondhatják, hogy mindig lehet benne hiba, és erre pedig aztán azt mondom, hogy igen tehát hát Ennyit az nincs ellenér. Ennyit az eutanáziáról mára, és ennyit az apokalipszisről erre a hétre. Szóval ez volt az apokalipszis részvénytársaság. És most aktíve utanáziát követünk el. most elkövetünk magunkon egy aktíve utanáziát. Mindenkinek de jó hetet. Ideiglenes lesz, mert hogyha valaki szeretné tudni, hogy hogyan smiként foglalunk állást aktuális politikai kérdésekről, akkor az mintegy másfél óra múlva a BPTV-n azt így láthatja is, illetve hallhatja. És kívánunk mindenkinek legalább egy pár ezer ö, még nagyon kellemes hétvégét, és utána majd a végén elgondolkozunk, hogy hogy legyen a vége.